a uh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلاة و تم التسليم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد و على آله و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تجد فلندريمت لفدريمت أدريمت يتقون الله عز وجل نسى بحجة ده بكيمة تتي شوفني محمدين عليه الصلاة والسلام بفميلة شوكت نتجد أتاكي اندیکن كتروق دير انديت نفون تكسي بوتا që ku e së të ndëruar, as-salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mirë se si të kohëmi edhe kësaj radhe në emisionin ton, tashme të njohër për të gjithë juve, qka thot feja në të asmetim të drejt për dejt gjithët të hëne në kohën e njohër për juve në 20 e 30 minuta. Kemi kaluar jaf të tëra duke të rejtuar një tem të jetë të rëndësishme e cila në qofë se kuptohet drejt, me lejën Allah Gjellewala, do të në ndihman shumë në formimin e besimtarit. Një besimtari i cilë e ka kuptuar drejt fejnë ti, një besimtari i cilë e ka kuptuar drejt rolën e ti, një besimtari i cilë e ka kuptuar drejt misionë e ti në këtë botë, një besimtari i cili e ka kuptuar pozitën e ti për balëzotit dhe për balët të tjerëve pastaj, dhe i cili është i gatshëm që talua i këtë rëllë ashtu si duhet, ti kryi obligime në dajgjdo kujt ashtu si kur duhet. Kemi vojt për edukatën dhe kemi kaluar në stacionin nga mëtë ndryshmet që kanë të vëjnë me këtë tem. Dhe kemi përfunduar së fodri për edukatën, pastaj kemi bërë një poshem ku në atë poshem nuk kemi trejtuar tem të re, por jemi marë më te për me pyytet që vjen nga ana e juve. Dhe kem bërtuar se sot me lehen Allahu Xhelalu veala do të vazhdoj më tutje më temën e re. Tema që me lehen Allahu Xhelalu do të filloj të flas sonte për të, nuk është një temë panjohur për juve. Flash për një obligim madhor në Islam, për një shtyllë të Islamit, për një obligim i cili është ditor për çdo musliman. Fjala është për një obligim i cili me gjithë rëndsinë, me gjithë peshën e madhe që e ka në fe, e gjejmëse në anën tjetër tek muslimanat nuk e ka kët peshë, nuk e ka kët rëndsi. Madje shumica nga muslimanat nuk e kryejnë me rregull si duhet kët obligim. Plot nga ata nuk kanë raporte të mira me kët obligim. Shumë nga ata ndoshta nuk hezitojnë nuk hezitojnë që të shprehin lirëshëm për kacin e tyne se janë musliman, mirë po në anën tjetër edhe mund të thonë lirëshëm se asë një herë, një jetën e tyne nuk e kanë këtë obligim. Andaj duke pas për asysh një ndarje kaqë të madhe, një hendek të gjërë që është realitet, mes këti obligimi, edhe muslimanve kam vendohësë që sonë të me lejnë Allah Gjallaurat të filloj që të flasë për këtë obligim. Fjalla është për namazin, për një obligim që arabisht i thuet salah, dërsa e që është e njërë të këne namazin. në qofë se një musliman shkëpotin nga realiteti dhe dëshënë të kuptan rëndësin e namazit, të kuptan peshen e namazit, por ju nga realiteti muslimanve thash, ju duke u përzi dhe duke u fërkume muslimanet, por dëshënë ndarës nga realiteti, ndarës nga musliman të kuptan se qka është namazit. Ku duhet të drejtojtë? Duhet të drejtojtë në Koran, dhe në porosit e Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam. Jam i bindur, se në qofë se një musliman dëshuran të kuptan rëndësin e namazit për mes ajeteve të Koranit dhe fjallëve të Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, do të fitën një bindje, s'po tham një laj mendimi, s'po tham një laj mendimi, një bindje, se gjdo kosh, që i thot veti musliman, do mëzdo duhet falet. Ma di do mëzdo falet, ajë kësi përshtypje fitan, kësi bindje, ngulitet në zamën e ti, nga se një obligim ka që madhor, me një trajtim shumë specifik, që i është bëdë në Koran dhe Sunat, bënë, thashtë që, të kriot e ka një përshtypje se, nuk ka dikush që i thot veti musliman, e se bon këtë obligim. Ndoshta ne sot shkruajmë që fatkeqësisht shumica e muslimanëve në Kosovë nuk falën. Shumica atyre që i thon vetë musliman nuk falën. Shumica e atyre që pretendojnë se Kurani është libri i tyre, Muhamedi sallallahu alajhi wasallam është i dërguari i tyre. Shumica e këtyre nuk falën. Ky është një problem serioz. Ky është një problem që na shqetëson të gjithë ne si muslimanë. E kuptoj që ti atë në një veprë të caktuar që nuk i është kushtuar vëmendje e madhe, për shembull Kur'an, nuk i është kushtuar vëmendje e madhe Sunnet, është përmend 1 herë, 2 herë, në kondën e kësaj më parancë braktisë. E kuptoj që përball një veprimi të këtill të ket një neglizhencë, të ket një pakujdesi, të ket një braktisje. Megjithatë, jo kolektive dinin kët mos. E çfarë të mënenë për namazin? që do të lasin përënësinë ti, pse sot musliman nuk falen? Pse? Pse sot njerëzit, burat, grat, thonë jam musliman, jam muslimane, agjerojnë, largujnë nga në disa gjerat e ndaluara, shpesh herë, thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, festojnë fjesët islame, për nuk falen. Pse a thua vol nuk falen? A thua vol, aje që ata e bëjnë me emër të fes, është mërën të shmesë në namazin? Apo këta njerëz, në gjithëni, nuk e dim realisht qëfar pozite ka në namazin e islam. Unë më ndoj, se një të gjithë duhet të vijhemi në akcion, të gjithë së bashku, hoqë alorë, hagjilirë, muslimanë, të gjithë së bashku, të vihemi në akcianë, që mos të mbetet muslimanë, asë muslimanë, që nuk e dinë që ka është vlera e nëmazit. Cëla është rëndësia ti? Ti vedisojmë. Për rëndësini këti obligi madhurë, që thashë fatë këtësishtë, fatë këtësishtë, Shumë nga muslimat nuk e kryin si duhet, apo e braktisin tërsisht. Në në që se marim statistika dhe shumë se gjumaja, për shambull, është një namaz një posaqëm në raport me namaz tjera. është njërë një oft, nuk pofles për 5 vakët, po dhe namaz në gjumaz nuk e farin shumisa muslimat dikush mund tëtë, nësë është kjo ndërnit e prem, dikush mund tëtë se nuk është mirë të publikisht të thunë, unë po u flasë muslimanëve, nuk kemë shefëm këtë, asë nuk për i preashtujmë nga theja, përse nuk për falen, për po thëmë musliman, për po thëmë musliman që nuk falen, nga se mështë ishin musliman, nuk më bëjmë për shtuji për përse nuk falen, nga se s'janë musliman se kanë obligim, por pëmbrëngos shumë shikos në ruar, të i mase pëmbrëngos, që njerëzit të jetojnë duke u deklaruar si musliman, që njerëzit të jetojnë duke e ndirë vetën si musliman, të jetojnë tanë jetë në tyne, e mështë të falin 5 vaktet, kërët, kërët e të mërshme, ju pse unë, po e ngrisë dhe në këtë shkallë, këtë obligim, por thash, vëllaj përshka këse shëriati kështu e ka trajtu, ledzaj e Kur'an dhe sunetit, shikaj që farënësi i ka dhe në lau namazit, nuk do të besash se ka mundësi, pas tërë këti trajtimi, që i është bërë namazit në Kur'an dhe sunet, nuk mund shme besu, se mund këtë dikush, që i thëdë viti muslimat nuk falet, sun besante, të shëni këtë gjejmë, ku është problemi? Ne dëshërëm këtë problem me zjedhë. Dëshëraj që të fillaj se bashku me juve, se bashku me të gjithë neve, ta të ratëm këtë problem. Dikun është defekti, dikun është një problem. Pëse njështë nuk falen? Më më brengosë, pëse njështë nuk falen? Pëse nuk e kërën obligimin me peshë, kashëtëma dhe shëriatë, që e kanë dajzotit, pëse? Po fillojnë nga një këndë, mund këtë, mund këtë edhe këndë tjera, që mund të shërbinë si përgjigjën këtë pytje, pëse nuk falësh, pëse? Pëse se kënë obligimin? Mund këtë edhe këndë tjera, që mund të shërbinë si përgjigjën këtë pytje, nuk e di, mund këtë, por onë kam vendosë që ta trajtoj këtë temë nga një kënd, që të flasë për r për leren në namazit, për rëzikun e praktisë në namazit, ga fjallë të Allah dhe fjallë të pegamberi e sastërë. Më do nështë ta, dë nëzoti, që duke e trajtu në namazit nga kuj kënd, njërë vëdisun, di kush mund tëtë, une, e kom diqë në namazit, mirë më falë, po, nuk e pas në adit që që kështu bashë është, e po kësi njëri për po presë, i cili pas atë ta kupten, një vetëm, nga rëndë në përgëzën se ka fillu më u falë. Në këmë ditë. Në këmë ditë që njëra më u falë, po, muslimani falët, por për që dirin këtë shkollasht, në këmë ditë, për shambër di kush mund tëtë. Dhe posa, e njoha këtë vlerë, këtë rëndësi fillu ha më u falë. Hamdulillah. Andaj, unë kam dëshirë. Dhe projekt, projekt jetësorë, që gjdo muslimanë, pasi që ta këtë përmjërsuar besimin e Allah në Gjellewala. Besim pa besu një, këna foli për besimin. Si duhet muslimane me besu, pasi e nga rektu i përsri, këna foli për edukatën e muslimane me Allah në. Pas të këtë regluar besimin, mësë të mbetët musliman që e kupten gjuhën të unë, e asë muslimane pa e fa namazin. Së po ku të alërgujmë përrezin për Allah në Gjellewala u. Kësër së obligim madhorë, nuk parëmendohet, nuk parëmendohet një musliman mes nukëm këtok dhe nukë falet. Po, dikush të të përna, po, në pëshojmë, kjo është gjendi erzakanshme. Kjo është gjendi nuk e pranon Kurën dhe Suneti. Ka se musliman nuk do të më falet. Pra ndaj, përfulloj po me lejën e Allah që të flasim për rëndësin e namazit. Për të kuptu kua këtë dhenë e namazit e pas taj, të shikujem se, si që ndonë ne përbal, këti obligijin madhur. Shikujem në ruar, vlazer dhe motra. Në gjithë të dim se qka është shahadeti. Shahadeti është dëshmija, me të cilë njëri ju, dekleranë se është musliman. Kjo është qilë se si islamit. Në njëri që nuk din shahadetin, qka din për fejaj? La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Kërçilë si për për tesun hinë fi. Shaditë është hyrën e islam. Këtë na e dim që o shaditë. La ilahe illallah Muhammedur Rasulullah. Ma di kimi posë emisioni këto. Qëka thëtë fja për shaditën? Për la ilahe illallah për Muhammedur Rasulullah. Kimi fullë të alhamdullat. Në qoftë të se Shahadeti është shtylla kryesore e Islamit, besimi në Allahun Azza wa Jall. Besimi në Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Deklarata dh dëshmia e një muslimani se nuk monitoan ta adhuruat me të gjithë as kush pa sallat, nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i Allahut, se kjo është baza e bazave. Atëra dëraport me këtë bazë të bazave namozi është i njitër për ta. Namazër të i njitër, i njitër për ta. Êshtë shtylla themelore pas saadetit që e mban islamin e njëri. Allah u Gjellewala a thotë, kur flet, për njerë që nuk janë mëslimat. Kur flet, për njerës që kanë jetu në idhujtari. Fë intabu, u akamu salat, u atëm u zeka, fë ikhwanë në kufiddim. Në qovësa ta pëndon, nga adhurimi i idhujve, i statujave, i njerëzve, pëndon nga kja, dhe ndosin Allahon me adhuru, e para besimi, u akamu salat, e dyta e fali namazin, me i herë, me i herë masoj, E atërë jënë vlasë dhe juve në fejë, atërë jënë bunë mëslimat. Në aditë në ibnë omerit që ndërën, se i dherguar i sallallahu a.s.m. ka thënë, bunje l-islamu a la khamsë, ëndërtuar islamin pas shtylla, e mon islamin. E para të sëla ashtë, shahadet e nërmallë, shahadet e në la ilaha illa Allah, u anne Muhammeden Resulullah, të dëshmash, Se nuk mërëton të adhruat me të drejt asë kush për sëllahut. Dhe se Muhammed sëllallahu a se më është i driguari ti. Me një herë, si të përmanën të shadetit, me i herë, me i herë. Në të qime sëra. Ta falësh namazin. Me i herë. Ose i kamët të sëra. Falja namazin. Në gjithë për shadetit. Andaj vepra më madhore në islamë me gjitha obligimet madhure që i ka islami, me gjitha dispozitat, obligimi më madhur për gjithdo individ, musliman dhe muslimane, pas shaditit është, me falë namazin. Gjithashtu të, që ku e në ruar aje që vlenë të, theksot, këtu është se, Muhamendi sallallahu al-sallem, në fund të misionit të ti, e kishtë e dërguar Muadhin, Muadhin ibn Gjebel, e kishtë e dërguar në Jemen, atje kishtë popuj të krishtar, të qifut, kishtë e idhujtar, e dërgujë atje Muhammedi sallallahu sallam që njerë të amëson fen. Ata këshin shprej dëshirë që të futën fen Allah Gjellihuala, po nuk kishtin kush imësante. Dhe e dërgujë Muhammedi sallallahu sallam muadhin që të amëson fen. Kër e dërgujë, me qëka e përësitit. Tha, le tjetë që është i a parë, që ti do të mirësh me te, kërë shkën të këta, shaheditit. La ilahillilla Muhammad Rasulullah, ka se këpa, këtë së paramenohet, Islam i kërkujt. Në qovë se e pranojnë këtë, shiko, në qovë se e pranojnë me thënë, la ilahillilla Muhammad Rasulullah, atëhere, mësajti ata, la imrajti ata, se Allahu Gjellewala u a ka bërë obligin 5 këtë namazit gjaditës dhe natës. Merë me shaditët. Me njëherë, prandaj, përthuj se, Muhammedi Sarrasen për amëson se, shaditët po është e vërtet, se është tyllë e festë. Për përthuj se kërë shtyllë është e përqëndrush me vetë. Përthuj se kërë shtyllë nuk është stabile sa duhet, mund të rënohet në qofë se nuk e ja vendosim afer shtyll në dytë që është namazin, që e fuqizan stabilitetin e kësaj dëshmije që përmes saj kemi hy në islam. Allah, kush këtë e kuptan, është e mjaftushma. Që ka pa danë, më atë e për mësim? Masë shadetit, masë besimit në lanë, me njerë namazin, skatetër, ja skatetër. Prandaj, në qofë se e braktisë namazin, çka ke rreziku Po çka më do të më rrezikoj më shumë se besimin Allah xhënale valla e ke rrezikuar shëndetin Njëri për shembull i cili eh nuk sigurisht shumë njerëz nuk kuptojnë eh për mbajtje e medikamenteve të caktuara Nuk dinë nëse pinkë çka ndodhi Si ne i them ko nje medikament caktuar në dorë dhe thotë më kanë thënë së është i mirë për kokë, më kanë thënë së është i mirë për këtë, së në qoftë, mirë po, a i ka efekte shumë negative, shumë negative. Në qoftë si thutë këti njeri, me pikët hapë, dëdhem gjisht i vogër i komës, për shamull ka pak dëdhem, e pinë, e pinë, për gjisht vogër, kështë për ka gollë, nga se efekte, po, ka efekte negative, po, Nuk është, nuk është në çdo, në çdo performas aty. Por qofshi i themi, nëse up, e pin kët hap, drejt përlet e rrezikon zemrën, e jo gisht në vogël, ah, atar janë ndryshe. Ti thuat se nëse e pin kët hap, e rrezikon zemrën drejt për drejt. Dë rrezikim shumë serioz, nuk e pin kurr. An dashni po i them se janë. Nëse, nëse ti se për dorë në mozin dhe te praktisë namazin, e te riziku zamërën e besimit. Shadetër. E ku rizikuhet besime, dhe smurët besime në Allah Gjallahu Ala, dhe do pësuhet besime në Allah Gjallahu Ala, dhe rizikuhet të rrenohet besime, qka ka me të masaj më për feston? Pandaj, nuk ban me lo namazin. Ka se po Allah Gjallu Ra, kështë kënë, po flasëm ajat, ka thonë Allah, ka thonë pejgamberi, së sëllëm, Këtë e në tekësët fetare që flasin përënësinë e namazit. Gjithashtut, Allahu Gjelle Gjelaluhu dhe vetë Muhammedi sallallahu al-sallam e kanë të rejtu namazin si baza e të gjitha adhurimeve. Baza e të gjitha adhurimeve. Dëtot, në këtë namaz, janë përmbledhë të gjitha mundësitë që i ka një musliman me e adhuru Allahun Gjallahu ala për mesinë. E që nuk është të tjirat. Për shambull, ti në qofë se dëshërën me adhuru Allahun Gjallahu ala për mes lezimit të Koranit. Në këtë rast, e kej të aktivizuar kënd, vetëm gjuhën, nuk e lezuar Koran. E pjesën betra, e mënyrët të tjirat, e mundësit të tjirat mbeten të preashtuara kësë e rada. E pësë redzimi kërëndo shumë rëndësi. A gjërimi. Të mund të keshë në funksion, për shambull, trupin, për të a gjëruar. Respektivisht, barkun të në qëmban të zbrazet. Një këtë saktuar, për të a gjëruar. Mirë po, mundësi tira për të a druar, allë njëllë lewala, nuk janë të inkuadruara në agjerim, përve se ti në qofë si inkuadruar. A mund njëri me agjeru, të në ditë dhe më smerëzu Kur'an? Munët! Nuk është lezimi i Kur'anit, asë përmendja Allah Gjallera e kurzuar me agjerim. Aja e pasuran agjerimin, e ashtë në sevapin, e pasuran, o nuk është e kurzuar. E kështë të mëran, o dhërme tira. Dësën namaz, ke përmenet Allahot, ke qëndrim në këmë për Allahot, qi thirr për Allahun, qi lutje për Allahun, qi kërkim falë për Allahun, qi ramin sejdë. Të gjitha këto janë mënyra që janë përzier mes djuhës e zemrës, e gjymtyrëve, e tër çenia jote duhet jetë e aktivizuar atë kur falesh ti. Andaj ka përmbledh të gjitha adhurimet, qi lexim të Kuranit, qi është adhurim i madh i Allahut dhe ualla. Apo ki sejde, që është adhërimi madhë i Allahot Ki e që nërim në këm Ki përmenje të Allahot Ki kërkim dihme nga Allahot Ki lutje të dërtuar Allahot Të gjitha këto bëjnë që Namazit jetë baza E eh? Adhërimi me të tjera Mi këtë bazë ndërtuon Adhërimi me tjera Andaj, ne qofë se njëri se ka namazin I mungon baza A i mund të ndërtu adhërimi këto e këto Po pa bazë, ato rënohen Se s'kan bazë Nëse bazë atyre është namazit. Gjithashtu nga e që mund përmenet, dhe është kryesoria. A nuk mjaftan se namazit është urën e Allahut? Kusht ka obligu më falë? Kusht? Allahut gjellë uala. Vetë fakti se Allahut ka obligu më falë, a nuk është kja mjaftushme përta këtura si në namazit? Po, vëllaj shumë. Po, Allahut ka obligu, e mjaftushme është, nga se dhvi obligimin nga dikush, që nuk guzën të e ja këthesh obligimin, nuk guzën të e ja kësh urnin, tjera për ti, e invarën për ti, ke nevoj për te, ajt ka obligu, nuk të ka obligu më në mazë hoqa, as haqiju, as nuk e ka po obligim në mazën bashkëtia islame, andë një shëqatë, vendore, as lokale, në nërkomtara, as askush, në madhë në ka bo obligim, Allahu Gjallewala, zote gjithsis, për e kjo është e mjaftush me kuptu se sa është i rëndësishëm, madje, kjo obligim është bërë në rëthana shumë interesante, shumë spesbike, shumë dhe qanta, edhe një uthimin e, e Muhammedi s.a. në Isra dhe Miraj, kur ka uthëtu për në qilë të ka Allahu Gjallewala me Ournallot, është dërguar Xhibrili dhe e ka marr dhe e ka shoqëruar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në udhimin e tij të njohur që ne si muslimanë i besojmë. Të gjitha obligimet që i kemi ndaj Allahut leualla dhe të gjitha obligimet fetare që i kemi janë obliguar duke qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tok, përmes Xhibrilit. Allahu ja ka obliguar Xhibrilit që t'i ja përcjellë Muhamedit sasallahu alaihi wasallam obligimin e caktuar e ai pastaj t'i ja përcjell njerëzën përsi vetë të më kështu, kur ashtë për ne vështë e mi aftushme së shpi Allahot. E që farta mërmenja për një obligim, që Allahu Gjellola e merë një rëb, në një natë posaqme, në një dhëthim të posaqem, në zhvillime dhe njëre tete posaqme dhe spesifike, e merë para veti, dhe Allahu i thë drejt për drejt, pandër me cusë, s'ka Gjibril, s'ka Mikail, s'ka Israfil, s'ka Meloike, s'ka askush, drejt, për drejt në takim, Allahu gjelle gjelaluhu me Muhammedin sër Allahu al-Sallem. Muhammedin sër Allahu al-Sallem ne takim me Zotin gjelle gjelaluhu. Atyë Allahu për i thët. Për cjeldja umetit tëndë. Për cjeldja atyre që kanë me të besu ty se e pegamber, muslimanëve. Për cjeldja u. Së Allahu a ka obliguar namazin. Allah kjo është e mjaftuushme me kuptu. Allah po i thëtë Muhammed dhe së më tërgojë se unë ja ku më obligimë. Allah kjo është e mjaftuushme për një musliman me kuptu drejt se sa është më rëndësi namazin. Sa është obligatirë? Allah u gjellohet drejt për drejt. Thash, pa ndërëmësim e gjybrit, nga ka bërë obligimë namazin. Po atërështë me ndërëmësim gjybrit është e njëta, por është të rejtu në mirë, më për treguar për një pozicion më të posa që më të veçend ka rëshi obligimit të tira që ka kjo obligim të gëzoti i, i gjithësis përndaj nësa vendin kuran Allahu Gjalli Gjalli hu përmend eqimu salah, eqimu salah fal në namazin, fal në namazin un i drejnë përnet për Allahut namazin s'kot të bëj me indoktrinim në fmi fillon më fal djalli, vajza dhe baba shtetësot mere, mështë e, e ka mush meren dikosh, mështë e ka indën këtërinu dikosh, mështë e ka marshtur dikosh, po kushë e ka marshtur më laj, kur falet su bën të rrës një partije, aj që falet, së është antarin dhe një partije, aj që falet, nuk është antarin një grupi, aj që falet, krej që ka ka bësht, e ka zbatu një urën të laot a zogjen, kaqë, dhe aj që nuk falet, kurës e Vecë që ka upë zotën Gjelle Gjerali hu, ta sh, ka është ka sëja është pa, ka është për shumë. Përta s'ju e po them që, Allahun Gjelle Huala ka po obligim, dhe kjo është në mjaftu ushme. Kush t'ka nga rku me namazë? Ka njerë dikush të thotë, s'pofon edhe që përinatit filonit, po qëka këti me filonin mërë Allah? S'ponim e shku në gjami, se aty dhe djek është e kam pije, kam boja, të shponim, po qëka këti t'vësh me ta mërë Allah? Gjithë kush e ka ka i vend, saf, vetin, e ka hisin e vet, në gjabi ullit në vend vet, as nuk të përfatëson ty, as ki të bëjsh me te, as nuk nën kupton se je me te, kur gjë, shkane e kry në obligimin tën, ndaj zote që ki ka që asma as, as, pak, asma shumë, namaz s'ka të bëj me i njëtë me kërkan, stu mu falë, e këm në namazin, pse këm në namazin, njeri kështë të thënde, e këm në namazin se njëre, me një musliman mashtraj, e Që ka ki me musliman të imërlaftë? Që ka ki ti me hodgën? A të pëlqen hodgja, të pëlqen hodgja? Të ka mështu musliman, të ka mështu musliman, këa kitë pëllëm të të tër. të tërë, në mazë është obligim i otë të që Allah të ka obligu, dhe nuk bjenë obligoshmën e ti, për asë njërësuje. Njën, subhala, në gjami kanë pa po problem, edhe s'falet më korë, pëse? Pëse në gjami, kër, kër që si fjanë doðin probleme dhe në gjamin, doðin, po elhamdulillah, elhamdulillah, që gjamia jënë njën verë që mës pak ti në bot, po ndodin probleme dhe. Mës pak ti në bot, po ndodin skandale, Së nga qësë po ndodin heq, me përështime shumë, shumë të ralla që zvillen me i përmendat. Po me gjithat, edhe me post, po lejme, me post skandale, nuk të ka bo obligim hu e gjena mozin. Qojakën të sëm, sapo namaz, e ka për të mirën tonë. Djalë, baba, njo të këshillojnë për më fal. Vullai për të mirën tonë e kanë, ngasë Allahu është ai që të ka obliguar të namaz. E as kushteta. Andaj ta kuptojmë ne kodat të këtyre pikave, pse do të thas ende inshallah bindna në takimet e rradhës për rëndin në namaz. Po spoko të fillojmë ta kuptojmë, të, të vetëdijsohemi për rëndin e madh që e ka namazi. Spokon nga këto e, pika çe i përmanda. Sana moshi është i ngjitur me sh adet. Ës bazë e adhurimeve dhe shtylla e atyra. Allahu t'ka obliguar namaz. Gjitha këto. Gjitha këto subhanallahu a nuk duhet na bëjnë përshtypje. A nuk janë këto godjet mjaftueshme që na lëvizin nga pozicioni? nga pozitë ati që nuk falët, kur të godasin këtu realitete, të bartët Allah, të bartët tek pozicioni ati që e falë namazët. Dhe pika a fundi që duhet të themë për këtë pjesë, shumë shkurëtimesht është, shkurëtimesht duhet të themë, për është shumë koptim plote që të meditojnë rësaj. Mohamedi sallallusam tërjeta ati ishte thirin e namazët. shpes herë sa vrendë se kam mundsi dikush kam mundsi dikush ndoshta që nuk e ka kuptuar drejt interronte më një herë atë. Njësh që jami për ta fal namazin, të falë në mozin, dhe posa u fal, i gjet dy njerëz që nuk kishin fal. Sa ju dy a sinë muslimana? Ju thashë arsela po u fal më herët shtëpia. Ka sen jamis të fal ku më vonë e kua kështu më herët. Tha ta e von shtëpi pas se kur si në xhamie kanë gjetur muslimanë që un fal ende. Dhe ka me ndohë që për një falë një herë, s'ka me më falë një herë. Shumë thjeshtë. Pasë e pa Muhammed qështu falë, me një herë, me një herë, dhe. Jo dhe nuk një muslimanë. Po herë, s'kullës jo, po e në falë. Dhe kur dikush për e vijen në gjemi. E shenja ështu falë, letë falët, dhe në qështu falë. Masë reanë është se njërë kujton qësi musliman. Qyshë muslimani të gjemi e së falët që shë musimari shpin me një qytet që ka gjami e sfade, që ishtë ndodhë kjo? Të rjetë ati se mësim për namaz. Ma dje, edhe duke vdek, shikur edhe në ruar, duke vdek, salallahu a shumë, kështë e dhimbjet mëdhaja, indodhë të, të alivanosej nga smundja vdekjes, me gjitha të thënështë, e sala, e sala, namazin, Namazin ome ti e mësërë një kërë, namazin faleni, i gjall, e i shëndosh, e i smur, e nëllëthime, pa ullëthime, në gjithë sitot, e edhe në vdekje, nuk e le për në e përmen namazin. Për të jep me kuptu rëndësin e madhe që e ka kënë namaz në fejnë tonë. Në në fenton. në musliman që pas kësaj e le në namazin, allo e shumë problem, shumë problem ande duhet të flasim vetëson. T'aqshëllojm veten ton me këto këshilla dhe me thirrja që do të marrë Melena Allahu Xhelalu Eluana çe të vëdisohemi dhe të përmirësohemi raport me namazën ton. Allahu na përmirësoj gjendjen ton. E los Allahun e vdhnuat që mos të mbetet as një musliman, e as një muslimane, o Zoti i Madh, as një musliman dhe muslimane që i thon vetëm muslimane muslimane. Allahu Allahummes'al art as kem betyne pa fola namaz. Boft Allah që të gjithë të fal namaz. Boft Allah që ata që po na dëgjojnë e sfalen tash të pendojnë, tash ton o Zot paskem ngabur, nuk kem i kemi ditë, tash vendosin edhe të fillojnë me fal namazin, me marr abdes, e më kthe ka kibla. Hamdülillahi te ala wala me krye kët obligim që gudzem, edhe fuqi, edhe zotë, hu, kry duor që kanë ndai Zoti tylne. Me mbledh guzim edhe fuqi, edhe udhzim ndai Zoti xhallaxhelalu për me kriju obligimin e duor që ekan. Me kaç po jap në fund këto pjesë personale dhe do të vazhdoj me siguri inshallah edhe në takimet e ardhshme. O Allah na jap shëndet dhe jetë që të vazhdojmë edhe më tutje me trajtimin e këtoj teme të rëndësishme me qëllim të vetëdijimit të muslimanëve dhe gjithashtu goditjes së ndërgjëjes së tyre që të ndërgjethsen dhe vetëdijsohen dhe këndellën që ta kryejnë këtë obligim me durë që ka ndarë Zoti xhela xhela. Këto përshkutëme, rikëthejmë e pastaj përsëri në pjesën e dy të ekti misioni me inkuadrimet e juaja, andaj nëndesh një zotë i shpërbleftë. Që kësë në ruar, o rikëthejmë përsëri në pjesën e dy të e misioni tonë, tashme me inkuadrimet e juaja përmes numerit e telefonit që e keni tashme të prezentuar në piesën e përshtme të ekranove të juaja. Andaj në vët me ndijin nga regjia se një të të të vënd është duke pritë që nga kuaj pa uzës e inkuadrojmë? E selamu alekullam. Alekum selamu artullam. Uh, Këm të pjyken. Uh, no. uh, Pjyka farlo qka fatfeja për rininë rininë e sotë që përkalojnë kërë në për kafisha, në për bastore, në për natë, në përvene, klabe, edhe për shiet e për diet, droga, alkoholik, për dominan, për shumë. Po e qartë, Allah, qartë, për për të dytë? Për për të dytë është, në drago danë, edhe në përvene tjera voreza muslimoni që janë, në uh, për vëqë përmendore ja ka njështë më bua njëna. Ato vëreza për në gjojnë me vërezat e ju muslimanve. Që ka për të fja për ta? Edhe pyta e të jetë është, a falët gjenazja e dikuj që me e mështë muslimana kërë namaz ka bo, edhe pse nuk ka pas asyje që ka mund në falë me namazin, edhe joaj, po kërkush heq nuk ka asyje për mësë mërfad namazën, edhe pse ditësodit, ka ka, ka, ka në tavullin e ki botën që nëse ki një pika, një presje në dushëm, unë është me fshi për mes internetit, vibrave, informatave të shumë ta që Po e qartë, e qartë, allahu të shpërvletëve, allah, por inkuadrimin e qartë. Aleikum s'ilam. Aleikum s'ilam. Nga vlau që në telefonoj, du më dhonë, i morëm tri pytje. Dhe gjitha këto pytje, normalesht, dhe si i prezentajaj, kanë të bëj me tema. Qëka të të të feja për rininë, qëka të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të për dhët mundohë me lene Allah Gjellaxe shkurë të meshtë të japë e përgjën në këtë pyqe. Filëmisht, rinia është e ardhme një populli, dhe rinia është investimi i një populli. Andaj në qoftë se një rinia është e prishur, e degeneruar. Kjap të kuptonë se investimi i të parve është i dështuar dhe e ardhme është i dështuar. Unë mëndoj se ka përlimet mëdhaja që balavëqët me të rinia jonë. Ka degeneruarim në mesën e Aviston, por ka edhe të mira, ka hajër. Ka përgjime të cilat na japin shpresë për të ardhmen. Edhe pse thash në anën tjetër, shohim atje, na zgënjen, na dëshpëron, na dëshpëron, na mërzit, por duhet punojmë bashkërisht. Theja na mëson se ato vetë prime çë Rinia i Bonsot nuk janë të pranueshme. Droga, moraliteti, alkooli, ejnatira Mir, po, në ndërtim të filialit do të falë që nuk duhet ti dorëzojmë këtë të ri. Nuk duhet që ti ti lëjmë angash, por duhet punojmë me ta. Të angazhohemi, të përpiqemi që ti bëjmë më të mirë, ti ruajmë, të kujdesim për ta. A ne duhet që të gjithë bashku të kemi një bashkpunim të ndërsjellë për t'i ja garantuar as kujt hiç vetes tonë. Të ja garantojmë një të ardhmë më të mirë. Qase kjo garantoj, atëherë ku kemi një nimet më të më të mirë duhet të përfshin këtë proces edhe arsimtarët, edhe profesorët, edhe prindërit, edhe të gjitha institucionet, qeveritarë, jo qeveritarët, i gjithë populli të mundohemi të përpiqemi që të kemi një rinite shëndoshë. Varrezet e muslimanëve, ande kjo është pasojë e inerencës. Duke menduar se në çonse e ndërton një varr të mirë mbi varrin ose një përmendore të mirë në bivarim e të vdekurit të ti, dikush me ndonë se kjo është një shajnë respekti, dhe një shajnë bujaria, dhe një shajnë se nuk i dhimë se të pasuria për nërtu përmendore. Kjo s'ka këptim? E qovë se dëshëran të shpreshe respektin që e ki për të vdekurin tënë, atër parat që do me i shpenzu në nërëtimin ati vorri masiv të madhe kështu më radhë, Nima një fukarës nga e mërtati të vdekurit. Ga njëre, shikujnë në ura ndodhë, që i vdekurit të vdes, baba të vdes, nona të vdes, me borqe, kanë borqe, dhe ta e nga zep tyne, të lau gjelëla përshkak borqit, mund tjetë borqe tyre 200 euro, 300 euro, 500 euro, ndërso djali tyne, apo djemët e ti, ndërtojnë varë mbi, varë ti, një mi, 2.000 euro, tënë. kanë mujtë me ato parë, edhe me alë borçin babës me pshtu babën në Facebook te zoti se është në Gazap për shkak të borxhit edhe minimumu fukarave që më shtuosh problemin te kollogjet e uala por për shkak të ndërcës këtu nuk kanë vore të muslimanëve vore musliman nuk ka as një diplomë madh këy vore musliman samo dita sa është varr një shenjë që nuk shkelet nuk nënçmuhet nuk përbohet kaq por pllak për mi, ciment, beton pastaj uh, kuajojn çfarë tira të të të të ndritë të ngritura gjithë ato janë shenja të besotimit në inerancën e madhe që ka kaftur musliman fatkatit dhe janë haram para që shpenzohen për ndërtimin e varrezave dhe ngritjen e përmendoreve janë haram janë haram por to njerëz kanë mëngjesi Allah na ruajtë. Dhe ai që nuk falet e ka gjinojë vet në ja falim gjinazën duke kërkuar tek Allah o zotë dorësona duan ton e bën se babë meletu pak nga se ai që ka vdeq pa u falur wallahi Si pas asajnë e nuk dim që ka këna tonë Pasi pas asajnë që gjemë në tekst të Koranë në Sunet Bajgi pun të keq e që i ka Allah në lu E imkadrojmë një telefon që për pratsë që sa ko, urdani? Alla? Pa të në gjëmë është largohë për nga televizioni që të në gjëmë më më mëja Qo E imë Rama, së dam alakem Aleykum, sëlam Dhe ishtam e të bëhë një pythë jo qajfën dhe no. Një nanë kur të lindë, ka të dhe ditë është lahusë Ajo praktikishë nuk bëhën mu falë Po nërna tjetër të shamë ajo që ka një Ashtë të deshtimë Një aparakoj që është por. një shmi që ajo, Dhe nëjë të paslimen që e bëhën Pa është a fërse ishtë ajo Tërë mu pasurë për me fillu Për mu falë prapë E qarë? Ona, ona A u kuptu? Po e qartë, shumë, të shmerë për një një shumë. Për një njerit, salam alekim, më shendat. Gruja cila lindë, dhe pas lindjes, pa dushimi shfaqet, një lojt, gjakderdhje, dhe ajo është pasrën për te, dhe konsiderohet në gjendjet e lehonis. Dhe ja nuk duhet nuk gudzon, e kondalu me të falet, e kondalu me të ketë mardonin time me burën e saj, të agjeron, ka dhe regula që duhet të respekton. Dhe, kjo, voret nga gruaja ngrua. Një grua për shembull mund të pastrohet më shpejt dikush më vonë, por është përcaktuar një limit, 20 dit. 40 ditë. 40 ditë është limiti që gruaja e konsideron se vetë është pastruar. Pas kësaj, pastaj janë gjendje të tjera përjashtuese që nuk është tema ndaftosem për të. Vetëm sa për çarem të Leonis. Nëse një grua i ka dështuar shtatzënia e saj, për shembull e ka abortuar fëmin e saj në muajin e caktuar para se markohej me lind. Eja si ka regullat, në qofë se fmiju që ka dështu do të në këtë rast shtadzani e kësoj gruje, në qofë se fmiju i saj ka kalu të dhjetë dit. Mas të dhjetë dite e ka abortu fminë e saj. A tërë themi se në këtë rast regullat e saj si lehone vlej njësikus e regullat e asoj gruje që e ka linë fminë e saj. Do të atë, për dirë sa so shetë gjak, nuk falet nuk i bën ato që e kanë ndalume kur të shë pastrim sigurisht se një gruaja se kur është pastruar vazhdon të falet të agjiron edhe punë të tjera andaj ajo grua që ka dështuar së tani e saj mbi 80 ditë do i ka zot 70 80 ditë të dit, dhe pas 80 ditëve 90 ve 100 ditëve kështu me radh ka dështu themi se ajo është lehone dhe rregull e saj vlen njëjtë Sigurisë rregullat që vlen pra çmeç e ka lind fëmi ndar është lehune në gjendje normale. Ndërsa nëse dështimi i shtozin skaçen para 80 ditëve. Do thotë ka qenë mës 1 muaj, mës 1 muaj gjysë, mës 2 muaj apo dhe fëmi nuk është formsuar ndosë ka marr formën e reduar, atëherë themi se ajo nuk është lehune, ndërsa gjaku që del është gjithashtu pastrim për të, por nuk është gjak lehonie. Andaj merr abdes për të namaz dhe nuk e konsideron veten lehona, por vazhdon motutje sikur se çdo gru tjetër që nuk është me cikël apo nuk është me lehoni. Besoj që është e qartë dhe u arrit ajo që kishte nevojë të sarrohet. E inkuadrojm telefonin në radhës, urrënone. Alo. Selam alejkum. Aleikum salam. Jam në grua me jetimë. Deshka me ty të burin um, ka dik. Fasha, ban me shku me vizitu vore në burit, dhe kush përthot ban, dhe kush ban. Edhe sot, sot se vak njëri një kësirë daje ti një maq. Deshka një pyqje më ma vanë. E qartë, e qartë, e qartë. Ok, kërëm. Se i përket vizitis të varezeve nuk ta preferoj. Përshka këse, dhe më thonë, nuk ka nevojnë e esens me vizitu varen, nga se qëllimi i vizitë së vërezëve nuk ka të bëjmë të vdekurin por ka të bëjmë e neve që ne kja kujtojmë vetës të në vdekin nga se Muhammedi sasarim ka thonë këntu ka të nehejtukum anëzjarët të lkubur e lafe zuruha fa fe in natu dhe kiru kumul akhira u apatë andaluar vizitë në vërezëve tash vizitoni ato nga se vizitë e vërezëve u akujtoni u vahiretën Anda çellimi i vizitave në varreza nuk është për shkak të të vdekurve. Gasancovsi në kemi për lutje me bu për ta, edhe pej gjamirë dhe pej shtëpi bën lutje, Allahu o çelucin aty Ska ne. S'kanoimë shku te varrë me lutje. Po na shkojmë te varret për shkak të për kujtimi të vdekjes. E tash, nëse s'kan si te varrezat dhe për për malluash, dhe tash ka mundsi që të dëgëstosh, të dopsosh, të bësh veprim pak nëse të pajishim, atëherë më shëm bën gjëra që bën sevap. Për ndaj nuk ta preferaj me shku me e vizitu varin e burit, se s'ka nevoj, por në qëfë se kineve me kujtu vetën për ahirat, vizitu varat tjera. Ndërsa, për burin tëndë, lutë Allah në gjallë gjallë hu, që Allah më ja falë, më bashku në gjenet, nëse ki mundës jepë sada ka për ta, kja është ma e mira. Dhe gjallë ashtu ki se vaut mathe, këllohë gjallë u alë në qëfë se kujdesi për tima dhe i edukan, në frimin edur is Ornone? Dinjëti çfarë do të kur thëjo. Provozen. Orna. Nuk puteve në shtëpë ajo më. Po po të ndëgjon hoğa, falë vllah. E azhi ofsinë çetatoj se ozaprizoi vërin çerin pab bak bak bak doot ne bogë çme dituj, me dituj flinj 30 lund banishut bobas e me gjuhë smut me dit. Popilin e në amën, e me bifëshuj, ato në konë qëtë bunë. Pa. E qartë? E qartë? E qartë, qëtë ke të pesale e pe pesale, o zë bëg shtë, zë bëg shtë, zë bëg shtë. Pa, pa, e qartë? Me njërës, me njërës, me njërës, me nëmënd, jëtë se altë që të punesh, ashtë i mirë, e në ashtë të zëvejkullë. Pa, pa, e kuptum, e kuptum. Që pa, e qëta farë, duët i po të vizje? Në këtu simit duke thonë përpozimin nga ona jonë, asë nuk ime duke fun jamnin tonë, na përflasëm që ka thët feja. Në feja për vorat të të shtot, na pëlqenë neve së na pëlqenë neve, na do këtë interesant së na do këtë interesant, kjo është realiteti. Feja për vareza që për të në pëndërtojnë, thë që nuk bënë. E nanë që dhëna me e majtë gjallë kujtimin për tonë, të kalumën tonë, edhe për gjyshni tonë Por duhet bëm mësimet e tjera. Çfarë kuptimi ka sot për shembull? Çfarë kuptimi ka sot? Me mat lidhjen, me të parë ton me vorrë, ndërsa ton po me një arsh me kulturën ton, ton traditën ton, lidh tonë, jena po këtu huj, këçi si tu jemi baptur. Çfarë kuptimi ka kjo? Na duam që ndoshta ndihmojmë më shumë që ndihmojmë ata. Ka më rëndsi. Ata shvoren si. s'kan po ato identifikojnë që këtu ka pas diku, që këtu kemi qeni, pa jo bët, nuk ka me, nuk ka me pas natësit madhe. Nuk thash, mos me pas zvore heq, nuk me pas vareza, nuk pas shenë që këtu ka i dekun, nuk ban me shketën mi varë, nuk ban me ullën mi varë, nuk me respektu të vdekurin. Ashtë një shenë që i kalëzën që këtu është një dekun, e emni mbi emni tjo që këtë, kaqë. E pëse duhet me investu këtë të përë? Pëse të në këtë sh këshë tjetër që patëm dëshirë me a thonë. E, si të thon. Ësht sikur sa është tek fundit, ëh, do të them, nuk kemi duke thjesht si ëh do të thot duke klasifikuar gjërat në atë që bën dhe atë që nuk bën me tekët ona, por me ato që na ka mësuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Përndemë që nëse nëse ne i bëjmë një çastë logjike këtij problemi. Jo vetëm fetare. Nëse nëse i çastëm i fetalishti problemi, do të ato është ai që përmana, nuk bën. Po dhe qashe logjike në qofësi i bëjmë, edhe tradicionale dhe qarët e qoftë, në asë të sitatë, nuk në delë rezultati se vorët du të një pasë i shtapët. Së në delë. Qyrë të që të matësh? Andaj, aja që nuk bënë, duhet të thimi nuk bënë. Edhe në qoftështë një qinë mi nuk bënë, nuk bënë. Aja që nuk bënë, zbotë kur bënë. Nërsa aja që bënë, gjithë më në bënë dhe kur nuk b Ne ka të bëj këmem rrethona as me situatë aktuar, po ka të bëj me rregulla që ne i ka mësua Allahu xherrallahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kemi telefonat, pjede, po, në telefonat inkuadrojm. Selam alejkum. Aleikum es salam er sallahu. Po 5 tane di voti hyjë as komunsi. Po faloh Allah. Po von dhikremë forzë, tabam rrugës duke u kthyr nga xhamia në punë, kjo avot. Po përgjithë dytë më shënoi duke vërë te shtëpi pas namazit të, të drekës, pande pa profunduar te shtëpi fillan thirrja te zonës. Operator, do të ndërveshim, po jo? sh po të ndërveshim, të shvite ta përsërisim atë çfarë thotë namazini apo ju? Që shtëpit më bëu parthëzën, s'po kuptoj vëlla. Po, edhe një herë vallë shehni, duhet i bota të shtëpit pas namazit të drekës. Edhe edhe doaj përbunditur, apo më të të bota të shtëpit, po fillon maufir e xane për namazin e ikindit. Pastaj, asht më mirë të përbundit të shtëpit, më shumë e vazhdoj me të shfirën me me të vazhdu me përsëritja të thotë çfarë atë namazini, apo vazhdo të shtëpi. Po po qart, është qartë, tash e kuptova. Po, tjetër. Është rregull. Në rốtë e tretësh në rốtë përshëmo kur në vërtetë në punë me disa kolegë përshëndetën me Selom. Në, në rốtën ku prezentin është dikush tjetër ndaj drejttores në kush në pozita pa të dal në kompani, ata hezitojnë me akuzën jo? e Selomit. Çoq kur çaktë propozova në vazhdimë përshëndetin kësaj rro me kaq njerëz më Selom apo jo? Është qort, është qorto. Selg, faleminderit. Nekum selam atey Allah shul ëh uh, në çësën e një nuk ka mundësi më të bëj dikrën xhami. Tomon masnamozit, po shkaksoj dukon gut, kam shkuar punë, nuk mundem me u vanu më, më tepër. Lejohet me bojët rrugës, nuk prish punë. Nuk prish punë me bojët rrugës apo. Sepërcakë uh, do thot uh, me bota spit subhanallahu alhamdulillah. Dhe pasaj thirë zonë, a me vargu te spita mëngu zonë, thënin dëgjën zonën një herë. Nga se ku atë spit nuk kanë, edhe pse i nikindia nda i fitaj e shpërblimin e për cilës e mojëzinit, pasë e, e përfundan mojëzini e zanin, dhe ke përfundu për cilët hi e ke bërë duan pas e zanit, vazhdo pasaj me të spi që ka qenë duke për maherët. Ndërse për këtë mëslimit të selam, kërës një kompleks i vlerës olë fatke cërsht, që muslimani ngushtuot që dikush më marvesh që këtë të selam aleikum. Ndërsa ata tjerë nuk ngushtuot me thonë shpreje tjera Nun gjithmonë gjithashtu më fal me fal fjalë të dyta, flasën de mburrën me të keqën, e na duhet më undit në çmumë me të mirën ton, me anëjë këtë një defekt në kuptimin e fjes që duhet mësiman me shqaru. Ne ti Apsalom vëllai, ti thuaj selam aleikum. Aja taksana nuk ta kthen, është problemi ti. Por ti ngjalle mësimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shton dashurinë, sallamin e shton respektin, kjo na ka mësu Muhamedi sallallahu se alaihi wasallam. Urna Po, po të ndëgjëm, falë Allah Me qëtë emrin kabil, a është harama po gjyra Kabil? Po E qartë, e qartë Falem e rështë, e selam aleykum E selam aleykum Emri kabil, kabil i dhe habili, dhe dhjëm të adimit aleyhisselam Nuk ka të qkatë sigur se kështu e kam pasë emnin Po kështu e të rësmetu Për edhe nuk di që farë kuptimi ka kabil nuk di që fërë kuptimi, kabilë nështë nga jo kabul që Allah ja ka pranu, ja ka pranu, dhe me thonë, a dhurim në ti e kësë më radhë, nuk e di, tja thëmë sinqeresht, nuk e di burim në kësaj fjuale, dhe pëse thash, ka mëzitit nga kja, për ka mëzitit më nga kja, andaj, për nuk e di më kuptimi në jam, nuk është mirë me, me janë gjitha përsa. Kemi një telefonat të të tërë? Salamu alikim. Aleikum, salamu al Ka dhik një gjërë 13 mëjshë. Kjo? I shtëpër se shonë nërë, ja shonë vore në cilë. Këmë. E dhe umë të përë, hajtë nërëm se në gjërënë. Kjo? Kacke, shër në të denirë. Në të denirë. Kacke. Fëmija në që sërvërëtu se ka vdek, atëre nuk mund të ndjollet me ëndër. Mund tjetë kjo ndo një e, aspekt emotiv i nënes, se vuan për te po endin mungjes në ti, sa so që tash edhe po i bartët në ëndër, se pëllet hajde mërë me kështë mëral, po nuk e di që farë kuptimi ka kjo. Fëtë aresht nuk e di. Do ka di qka, të më dhënë, s'ka diqka, që duhet tash natë të ndërmarim dhe një veprim për bëllë se ënd Me, me, me, me kuptu dikur se që du këtë mjë është halat gjallë shka qele vorën s'ka mundësi me konë kështu Andaj dhe me thonë unë me nëjë që ka të bëj ma shumë Allah dhe në masë mirë ma te për ka të bëj me aspektin emotiv dashurin e në nësë pa kontestushme mungesën që nëna për, për atë fëmi dhe tashme për i shfaqit në ndër edhe në këtë formë se fëmija mund të jetë i gjallë dhe dhe mëra Lutë Allah në gjellë huala që Allahu, bëtë Allah në madnuar që Allah u gjellëhu ala me të dhune e vlatë harë në këtë botë dhe ma ta që ti ka marë, Allah u me të bashku në gjenet. Kjo është me e mira, edhe për tira të mosur që të sema të e për basabër dhe të regohu e for dhe stabile Allah u të shpërblem për këtë sabër. Kemi telefonat tjetër që e nëkodrujmë. Alemi mama. Alemi mama. Selam mganeki. Aleikum salam. Po. Jo, edhe po ligam të fundit e u mas. Po. Edhe tash gaton dihu se kemi mirë që e çnim me lëng me alkol. Po. Ja namazle se leo namo në natë vakto, kështu ti po do të mliqi pak akull, jo na. Edhe po Bayram a Koftëj mjës me miziu varejve a jë. E qartë Allah. Po. A, selam mner. Aleikum selam ve selah. Sa i përket pyetjes për së parë, se janë smund garauma dhe kanë nevojë të thyen me alkool, un them se ka medikamente tjera të mjaftueshme, dobishme dhe më efikase se vet alkoholi. Prandaj i tham, mos e përdor alkolin asë për të uly, si kur që nuk e përdur asë për me pi, mos të përdur asë për me uly. Lërgohu për i ti tërësështë, dhe kërkaz dhe vënsim për te, në tira medikamentin nga ka se kaz dhe vënsim, Allah u gjellewala në atë që e ka ndalu, nuk ka bujlash. Ajë mund të ketë disa veti shëruse, mirë po veti tira që i ka, kundërshërime, dhe të dëmsh me shumë atë mlaja. Pa lhamna, për para një të shakam pasë, Çastet kufizu mena na na na medikamenten na mehema na ilaçe kusmerat. Fa sod el hamd nur khair. Madhi ganera per nismundja me 10 hapa. Me zgjetha po kët fir apo na t fina apo po t pëlqen kja po t bën domi kemate per kusmerat. Prandaj kërkane shërimin te ka qërtë luar e largohuni nga largohuni nga ndaluara. Ka se kashrim el hamdulillah. Prandaj pavarsohemi nga ajo që është ndaluar. Nëse përket vizitës e varezave, ditë në Bajramit, këa është një kombinim teje, teje ti pa kuptushëm. Dita Bajramit, të rallë kemi, dyjër er në vjetë në vjetë. Dita e gzimit, dita e bashkimit, e unitetit mës njerëzve, e vizitave mës njerëzve, e disponimit, dita e përhajrit, qatë ditë më shkuë. Me kujtu të vdi kur ne më umë mrzitë këtu me radh me shëndru Bajramin nga fest ngushllim dhe mrzitë. Ka pse është e pa arsyeshme dhe pa, pa logjike. Nëse dëmë vizituves do të një ditë tjetër, ditë Bajramin lir për diçka tjetër. Bajrami nuk është për vizitë Varrezash, nuk është. Ë duhet me me ndaloj kët praktik që Bajrami ta merr kuptimin e vet, që Bajrami ti kthehet natyrës së vet, ndërsa për vizitë Varrezash të jemi të lirë gjatër vitit. Kur t'i kje pun të vizitoj vërezit? Kur kalen ka, ka vërezat, merë përkujtim në dur, merë mësim në dur. Kjo është e kërkuar. Ka se sa njerë shkujnë të vorri, atje, jo më ja pastru, jo më ja regullu, kjo është e së, mene që t'i kje fun duhet me pas, uh, përgjec, nga anë e komunës, që merë rog njëri. Edhe i paston vërezat. E këput barin e regullan kët, këtë, a e ka kët një familjar me shku më marë me këtë qështja nga qështë punë e tyjnë. Dhe në qështë duhet me shku të vorët, thash, kemë nevoj me përkutu ahiretën, do me bodoha për dekurin ani, edhpëse bondoha të shpija, bondoha këtë dush, njëtështë, mirë për gjithëtë situatë, qështë të qoftë, qëfar do tjetë motive që të kashtu me vizitu, ka mundësi me kondë dhe tjetër, mëse bodit të bajrami. Lërgohm nga ditë e baramit, bëne ditë e baramit më të vërdet fest, me plëtë kuptimin e fjales. Kemi telefonohat që i nëkuadrojmë. Salam aleikum, hëngjë. Aleikum, salam. Ah, disa me të aboni për kërë. Sigurimi shëndëcor, a është haram, nëse kompanija përshemull të afronë sigurimi shëndëcor, po më në në ditë a është haram, a bëmë e pra në asë bëmë. Salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam aleikum, salam. Se për këtë sigurimi shëndetësor, këj ka format, ka disa forma, ka disa mënyra, si do qoftë sigurimi përgjithësisht në mënyrën se si bëhet sëtë nuk është në përputhje me mësimit islame. Nga se islami ka mënyrë tjetër se si e të retojnë këtë qështje. A në dukurisë nga këtë themë, se në qoftë se sigurimi shëndetësor në filmën këpër në është obligativë, atërë kjo e të qëtë tjetër, si kur sigurimi im i kjerëve, por nëse sigurimi është shëndetsuar në film, nuk është obligativ. Është vullnetar, atëre largon nga kjo dhe mos e përdor këtë mënyrë, nga se thash, shumë detale, nga ky sigurin mbien ndaj më mësimeve, më mësimeve islame. Edhe çtrajtimi i kësaj është diku tjetër, nuk është këtu, por e përmenda konkluzën përfundimtare të dietarëve lidhur me këtë çështje. Edhe pse derisa so kanon tokë i thejë përfundim Pa dushim se e kanë tretue, kanë tretue, kanë përpunue, kanë shqyrtue, nuk është vërstjesht fjallë kështo. Por nuk është ashtu veni, na me i prezentu të gjitha këto studime dhe shërime dhe tretime që ulemati i kanë bërë, por ne e përmendim konkluzën përfundimtare që kanë thënë se në qovës e vëlletarë, atër e mos, mos u antarëso në këto sigurime. Kemi telefonat që e nëkuadrojmë. Salam Aleikum. Aleikum, Salam. E to të një pykje Po, falo Allah. A, është të falam në mujtë qenë. Po. Salam alikum, natër në mirë. Alikum, salam, natër në mirë. Mbajtja qenit bëtë për disë arsuje. Në qëse njëri ka qenë për gjyëti, lejojët me e majtë. Në qëse njëri ka qenë për tjaruajt baktinë, si kurse njërën e për kodrë, për mole, qenë i sharit, lejojët me e majtë. Në qëse njëri e mmanë qeninë për tjaruajt sh ka bërë të madhë mund të futën hajnat, i duhet një qenë që përre dhe e mëran, edhe ke lejot. Pa në që një një monë qenë në shpe, antarë të familjes, nuk bëhet qenë i antarë i familjes. Këse së është e antarë të familje, me marë, me loë, me qëpër loë, me shetit, me urshqyë, këa është në daljumë, këa është haram. Nuk matë qenë i shpe. Ose për shumë ka herë, dikosë atë, po 2 cm pe i tokë i vogël, ai vetëm të sundon, jo dikon tjetër. Kës a ta si i skarsyë këtë? A dua të them që nëse ka arsye të pranume fetare lejohet. Por pa arsye fetare sikur i përmend ato arsye, ata nuk lejohet është haram me mod të qal. Pa arsye me mod në shpimra më mod edhe në bar më mod pa arsye nuk bën. Andaj këto praktika që po i shum do, qen, zotë në rru, do qen, të çan, zot na ruti do të çan, ti po tradhikon kamu rashëtit kurësha fëmia fëmia shumë e ri hemun kputet mund të vërsulet sot në rrugë me me, me dëmtu ndry një fëmijë mitdëshetorës pa mbrojtse në goj pa asgjë nuk di vallaj ku janë njerëz kompetent që duhet marrë me këtë punë ku janë ata për ballo së dukuria çë me rrezikshmëti të lart pa asnjë masë sigurisë shëtitin mitdëshetorës ku masa janë njerëz shumë e dëndur subhanallahu pa ka fshon dikën e Sulman diken, pas e qëfar të bëjmë, valandodhe, e qëtë di ku kanë venin, do me vëndonë s'ku kanë venin e tyne, atje, nëse kanëve me shëtit, mëre shëtit në mëll, me Ma ju me disë rrugë, për dhe kjo është një praktikë fatke cilë si që e kemi marë pejtuve, e së është kjo jona, e që fëtërish është ndalume, haram është me mojë qenë, për rekreacion, për qef, do këti bukur, për gjith Por, kërësujë, se kërështë rrëtja e shpis, gjyëtia, minut baktin, këa është e lejume përshka këse kërësujë. Për të të rësujë, nuk lejot, të është haram e ndaluar. Kemi në telefonat, e në kuadrojmë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Kom në një pytja. Po? Me jëmë një femën muslimane, kom ledhu shumë, shumë lutje di, shumë po? dova di, edhe përmësysh Kujnë e i bëj hajr, rëku bëj, shpirës, i bëj hajr shumë. Oh. A më një motër e kom në të nga dhe 50 para me. A jë di që i shodhin shumë si e smutë, një të këtojnë mirë. A jë dhe ajo rëku lë banë, le zonë dova, lë uti, a më nuk i pranotë, po interesam. më interesamë. Që i shoshtë dikuj me i pranotë, dikuj në shtemës me i pranotë që shdojtë. Po, qartë, qartë. Në të në mirë. <coughs> me i përdojë lutjet e Koranit, lutjë të Muhammedit se lasaj në përshërim, kjo është tërsisht në regullë të fetarisht. Nuk ban me përdojë lutjet që nuk ja dim kuptimin, lutjet në mshefta, lutje sekrete, kësi lutje s'ka. Lutje që i ka përdojë Muhammedit se lasaj në përshërim janë publike, janë të njohërat. Në qësë njëri i përdojë të lutje, Në minutë rregull, çka ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, e ka vendosurën kupa i dham, e ka nosurën Fatiha, e ka nosurën Falak Nas, këndon diçka nga duat e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam këto në rregull. E tash, dikujt i bën më hajër, dikujt i bën hajër, kërçëçëçë, që, domethën nuk varet pe niveve pastaj. Allahu xhelleu ala dikujt i përjit më shpejt e dikujt më ka dalë. Allahu xhelleu ngjandre ndodh që për shembull për arsye të caktuara, për urçi që ai din Dot që nganjëra, për shembull, ti për i dikut më shpejt, dikut më ngadal, e jona që të vazhdojna me terapi, e jona që të vazhdojmë me këndim të Kuranit, e jona që të vazhdojna me lutje, e jona që të vazhdojmë të pendojmë tek Allah nga se ka mundsi për shkak të një gjunohi, vazhdon smundja. Dot të shikojmë apo fal namaz, apo jueta, përmirësim namazin. Të bëna lutje Allah xhe ləwala. Ati ti mbështetemi e pasaj të presim shërëjmë aje e din kur ndodhë ndodh shërimi. Për ndaj, në nuk e din pëse dikujt ma shpejt, dikujt ma ka dohala. Këtë e din Allahu realisht, aje din këtë realisht, pëse? Gësë aje vendosë, po ne i marëm në sebepe, rrumi për harameve, i bëjmë në ibadete ma shëmë, për ndojmë i të këllahu Gjela Gjelalu hu, bëjmë sabër, vazhdojmë më tutje, nuk zhëgënjemi, nuk dhëshpërojemi, dhe pastaj çështën ia dorëzim Allahu gelewala, Allahu e din se kurban, kurban ziti. Enkuadrojm në telefonat tjetër. Aleikum selam, faleminderit. Ne shtamë votë picë. Po. Nivje me peçë. Mekan? Nivje me peçë, peçë. Po, po, po, po. Tash tani thamëste me peçë. As tash nuk ti se to mat mallait. Ai që rregu. Çiuşanier? Në peçën e personave, në korrecion të po, të martë madhën. A nuk e respekton të martë madhën? Po. Po qort, qort. E ka peçën po, e njerëzve të martë madhën? Po qort. Ërat pyetja dy tës, thjesht lidhe me peçën, tash po diskuton një person me peçën me dijon tjetër. Ë tash ka bisedu ka bisedu, e tash çdo fjalë që ka bisedu e ka shpërbim me një dhurat. Ai lan gjinat me një dhurat. E qartë, e qartë, e qartë. Kallim beret, selamat lejtëm. Alikumsalam. Filaj mërtë me nëjë që e, peqja edhe respektimit madhës s'kanë bëjmë në zveta. Njëri vëndon peqën për vetë. Donë me bajt, e bajtë, e ka mbulesën për vetë, e ka feregjën, bulim në fytë për vetë, e ka për vetë. Ndërso respekt në madhë, të madhë, hëllëtoj e ka për vetë. Nuk bëjmë me lidhë, që është dikush bëjmë peqja se respektonë që i bjarën të mund që ai që s'ka peqe ban më respektur të madhin për kjo s'ban jo s'ban asë njuni heq nuk ban ndaj respektimin ndaj të madhin ndaj madhjet është qështje e edukatës e muslimonit pa varësisht a ka peqe, a s'ka peqe a ka mbulin, s'ka mbulin e kena obligim me respektur madhjet e madhjet ane nuk duhet me lidhveq me peqe këtë pun se ka e të thime për shambull sikur se njërës ojnë për namaz që kjo falë Et çi bien et çi sfalet ti, ti buksta, po vaj këme bokstop, po pastaj s'bën me bokstop, kur, kur bën me që, që kush bën më keq. Andaj duhet të them që duhet që çdo kush merr të përmirësohet, të rregullohet. Edhe kë që bën peçë, qoftë se respekton nuk e di, a respekton mënda ju. Por ajo ajo vetë tëra kush do të qoftë kanë obligim tim të edukuar e nuk duhet të put me lidh me kta që kjo për, e ka këtë apo bën kështu. Ka për vit ato që ka bokto, ka për vit që ka bëu po duhet jemi shëmbëltyr na akurbojm punë mira na çemë muzeu duhet me, me qenë shëmbëltyr por jo mënyrë që shikojmë se nëse dikush e bën i punë më shumë se na e tër të presim bëti çajet super njerëri as ti gabim mos më bë, as ti çem mos më bë veç me bë drejt pse e po pse e bën këtë punë pa dashni ai gabon nganjër e ona dos me eksilu apo edhe pyetja e dytë nëse se ajo që ka peçë, as ko peçë, se duam ulit me këtë çështje e ofendon dikën ose shtytet me dikën dhe në fund jap në dhurat kjo şey e mirë Sonte sa po njët keq, por fjalë që e ka dhënë, po njët keq, ndoshta se ka mundësi më të jap dhuratë hiç. Por fakti që po ja jap dhuratë, unë e kam kuptuar se inshallah është një shenjë që po të më tregu se s'ka pas asjë personale në qytet ku më thonë se ka keq, duhom pajtu me ty. Prandaj mendoj që nuk duhet me shikuar negativisht veprimin, por ka hapësirë me shikuar dhe pozitivisht. Por edhe nëse s'ka mundësi me shikuar pozitivisht, çevej negativisht ka më këshir. Edhe ajo që ka peçë që gabon, da kur ajo gabon i themi ke gabuar, pse ke peçë? Edhe pse ti çiki, bëshamirë ti gabon. Pse gabimi nuk i nuk i bën hijse dikujt më shumë se dikujt. Gabimi është gabim. Gabimi është gabim, e keq është e keqe. Kurdo që e bën, e kemi obligim me ka për domun keq është iki. Kurdo kuft. Andaj do duhet të ta Mendoj e elektrizojmë se ta ndërinin kët mohos, me thonë që e ka kët ose e ka atë, pse po bën kët eksperiament, por duhet të tretojmë të gjërat ndarazjeput. Nëse ai kryeni punën e kryin pun, për veten për Allah, nëse këy gabim ka bën me gabimin e caktuar, mi themi se gabim me ki e nuk i lidhim gjërat me vëti që ta nenchmuim pasojën e veprimit. Sepse son jasht vin gjani thonë çe çe këtu me shamia çe po bojnë. E ka për ti me nenchmuj shamin. Po nëse mi në shamia ka gabu, qoze e gabim me ordin e ta maturit, ta rrud, se do të bën gabim me kë shamina. Cilipenia për shembull, si do nga bën, shkojnë i rrum flakët. Pse? Sepse ç'i njëri me flakë gaban, po gaban ai me flakë, ai pa flakë gaban, këtë gaban. A do të them që nuk do me ditë të tjera që dy gjësha nuk lidhen. Ka një shmërim mes vetja thotë. Panë do të them që kjo është çështja që na duhet takimin parasysh. Dhe koha është për fundin e misionit tonë. Mirë, regjia kërkon që ta inkuadrojmë tonën në fundet e nënkuadrujmë, mas të refuzojmë pas të të këprit. Urna. Selam alekam. Aleikum selam. Fëndu më t'i vëdi që kje. Urna. Që i ka ka një gjëllë, fëndu e mjë alan e një një gjëllë, arjë gjëllë, po. E dhe një personit mjë ak mund të svidohën, që se kja ofër, a i pranohat. Mjë ak këndu, po, e qartë. Po, që sështë që të ofër, dhe që mjë ak këndu, a i pranohat. Po, e qart, e qart, e qart nuk kanë ne. Këse edhe pjutja e fundit personi. Nëse përkat ami dielli bën më anxhit, ka kuptim, është ngjuhur shipa, nuk e ka sho që është ndaluar. Nuk e ka sho që e ndaluar. Allah edhe në masë mire. Se e di më së miri. Nëse përket më akëndu di kut atul kursin, nuk e ka efekt në vend që është nuk është afër. Duhet të jetë afër tan dëgjan ai që të jetë efekti më i madh. Por në çështë skremon si më afër, është larg dhe dëshirojmë që ti këndojmë diçka për shëndat për xhair për shtumarov atëra nuk kanë kënduim atë kursin për bëjmë dua për ta po allah shërojë o allah ndihmoj shtumarov ghasatul kursia të spidova ka efikasitet me lena lojë dhe kur personat afërën dëgjojnë nëse është, në është larg atëra efikasiteti më në që shkon duke usbeja duke u dopsu prandaj gasai nuk kanë dëgjën ai nuk është në kontakt me këtë atë kursi do sa efikasiteti sa është në ndërgjim dhe në afërsi prandaj nëse ki afër në vërtetë të, të shpëdosur bon dua për të lut Allahun që lloq Allah më ndihmu me, me shërua apo për çfarë arsye yakë sekandu të shpëdoren për çfarë arsye lut Allahun që lloq Allah xhelallahu më ndihmu dhe kjo ishte pyetja e fundit për sonte dhe me kët edhe kemi ardhur në fund të emisionit ton Resullallahu aleyhi salatu wa sallam që të na jap sukses nit në kësaj bote bëjnë namazin, në të na bëj ngata ç'e fal namazit mos të harrojmë pjesën e parë të emisionit ton nga se kemi filluar me falë namazit Andai lillallahu jalla wala cha të na bën të jetë dhe nga ata që fal namazin, madje falin si duhet namazin, madje bën që namazi i tyre të ketë ndikim në jetën e tyre që ndryshojnë për të mirë dhe pozitivisht. Dhe lillallahu jalla wala që Allah t'na largon të lëshët brengat të shëntë smurit ton, an, të ndihmon në të lëshët dhe sfidat e kësaj bote, dot na mundson që të dalim nga kjo botë paqe bart. Dën takimin e arshëm Zotit jalla jruat. Selamun aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.